Kapittel 10 Be Jehova om regn i våregnets tid, ja Jehova, han som danner uværskyer og gir folk skyldregn, han som gir planter på marken til en vær. For terafimbildene har talt det som er mystisk, og spåmennene har i syner sett løgn, og der verdiløse drømmer de stadig framholder, og forjeves forsøker de å trøste. Derfor skal de i sannhetra bort som en jord, de skal komme i nød, for de ikke er noen hyrde. Mot hyrden er min vrede blitt opptent, og de gjeitlignende lederne skal jeg kreve til regnskap, for herstyrkenes Jehova har vendt sin oppmerksomhet mot sin flokk, Judas hus, og har gjort dem lik sin verdighetshest i striden. Fra ham kommer den ledende mann, fra ham kommer den støttende hersker, fra ham kommer stridsbuen. fra ham utgår en enhver arbeidsfogd, alle sammen. Og de skal bli som veldige menn som tramper i sølen i gatene i striden. «Og de skal innlate seg i strid, for Jehova med dem, og de som rir hestene skal bli til skamme. «Og jeg vil gjøre Judas hus overlegent, og Josefs hus skal jeg frelse. «Og jeg vil gi dem et sted å bo, for jeg vil vise dem barmhjertighet. «Og de skal bli lik dem som jeg ikke hadde forkastet, for jeg er Jehova deres Gud, og jeg skal svare dem. Och de som är av Efraim skal bli som en veldig man og deres hjerte skal fryde seg som av vin.» Og deres egne sønner skal se det, og i sannhet fryde seg. Deres hjerte skal glede seg i Jehova. Jeg vil plystre på dem og samle dem, for jeg skal visselig løskjøpe dem, og de skal bli mange, liksom de som er blitt mange. Og jeg skal spre dem som såkorn blant folkene, og på de fjerne steder skal de komme meg i hu, og de skal livne til sammen med sine sønner og vende tilbake». Og jeg skal føre dem tilbake fra Egypts land, og fra Syria skal jeg samle dem. Og til Gileads og Libanons land skal jeg føre dem, og det vil ikke finnes plass for dem. Og han skal gå gjennom havet med trengsel, og i havet skal han slå bølgene ned, og alle Nilens dyp skal tørke ut. Og Assyrias stolthet skal styrtes ned, og selv Egypts septer skal vike. Og jeg vil gjøre dem overlegne i Jehova, og i hans navn skal de vandre, lyder Jehovas utsangen.